I ti odaj motivu i pokrenuo mudrace da daliki put pre vame, da bi se sa svom, svojom mudrošću neznabožačkom poklonili izvoru mudrosti božanske koja priziva tu mudrost ljudsku neznabožačku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 Da, da sagledamo kakva je tragedija biti isključen iz crkvenog ritma. I kakva je zabuda ona misla da je dovoljno jednom, dva, tri puta godišnje otići u hrano. Sveti Jovan Zlatus je rekao, baš onima koji doveze dva, tri puta godišnje u hrano, mada to dva, tri puta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 I zavisite recimo uom čoveka koji se pojavlja onako baner, kao na nekom proširenju, da odmori malo pa ide da uđem u hram, a tamo raznik, tamo čudesa, tamo svjetlost nebeska sijeva i obasjava ljica ljudi, božanska svjetlost i božanska mudrost, božanska istina obasjava lica, oni koji su živjeli u tami, u obmanju, u laži. Lažno bili vospitavani. I što on može za petnaest minuta? Što on može za jedan dan? Može, dešavalo se, to su izuzetci. To su izuzetci. I to je već bilo pripremljeno srce, pa da ga samo jedna riječ božanska pogodi. Ali onaj površan odnos? ne prema crkve, ne prema mrtvoj crkvi. Mnogi od nas crku smatruju mrtvom, pa idu kao na grob nekoga dalekoga pretka. Dovuđemo da malo da vidimo zidine i onda pitamo jedni drugi iz kojega je ovo vijek, odkad je ovo očekujući da će da nas smaraju sa nekim podacima iz srednjega vijeka. Ovaj tije manastir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 u nebesa sveta i donijevamo vječnu svjetlost i vječnu istinu i radost vječni život ali da bismo primili braćo i sestre život i tu istinu i tu radost mi moramo da uhvatimo ritam da uđemo u korak sa crpom pogledajte kako se ona kreće evo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 Monah, u po, potonji svetogorac, pa iguman hilandara, pa kao iguman hilandarski izabran za arhijepiskopa, episkopa ovdje na preleci, pa za arhijepiskopa srpskog, bio monah i bio vaspitan upravo u tom ritmu crkvenog bogosluženja. Koje su njegove lekcije bile? Nema tu pauze, braći i sestri. Kakve pauze, kakvi zimski raspusti, odmori. Svakodnevno lekcije, lekcije, lekcije. Po 45 minuta. Kakve 45 minuta? U svenoćna abdenija, svakodnevna bogosluženja, liturgije, svakodnevno išlitavanje i apostola i evanđelja. Neprestano su bili upućeni. I mi danas, na svete učitelji, ko su... Pisci svetih bogoslužbenih tekstova. Evo sad, ovih dana, čitamo bogoslužbene himne posvećene bogojavljenju, a evo ovih dana tek što smo izašli iz Božića. Šta mislite, koje pisao te esihire, tu poeziju crkvenu? Svjetski pisci, Šekspir, ovaj ili onaj, ne braći se, oni uopšte nisu mogli ni da priđu toj temi. Oni su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 vjerom u njegovog sina i krštenjem u njegovog sveto ime. A sinovi tame rođeni su od duha u Boga I djeva su im takva tamna. Šta kaže apostol? Ne mojete da se varate. Ne mojete neko da vas obmanjuje praznim pričama. A danas ima prazni priča ako koćete. To je prazno slova. Neka to očekati zvoči, a neka se nažalost i bogoslovim naziva, to su prazno svode. Ne možete da zavaravate. Gbudnici, razbojnici i svi oni koji žive nebogosloveno carstvo nebeskog neće gledati. Apostol nauči kaže, nemojte da zavaravaju. Bilo ljudi, ljudi bilo pomislke koje nam dovaze od demona kao nema veze, pokajaćeš se, biće to dobro. Pokaj se, ali znaj, ako to pokajanje ne bude kako treba, carstvo nebesko gledat nećeš, kako kaže apostol Pavla. I uopšte, dakle, u crkvi iz dana u dan učimo, braće i sreste, gust ritem, gust raspored časovat. Nema ni jednog dana, vjerujte, u crkvi nema dana. Evo mi smo neko vrijeme, neku deceniju manastiru. Nema neradnog dana, zna. Nema praznog dana da nema bogosluženja. Zadato što ćemo mi da radimo, ali da ćemo iskivirati i izbjeći, to je naše. Ali nema dana da je prazan u kalendaru, nema praznog dana da postoji samo broj.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 pa sveti oci od njih naučeni, tako se i mi molimo. Mi i ovu liturgiju služimo počinu svetih predaka, svetih otaca, i mi i punota pravoslavne crkve. I tako svako dana. I onaj ko je pažljiv, koji je prisutan, jer i prisustvo je također, zna pažljiv.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 Koji nas ne ograničava, nego nam oslobađa dušu od aritmije. Jer ako nismo u crkvenom ritmu, braći i sest, htjeli mi ili ne, mi ćemo uhvatiti drugi ritam. Ritam ovoga svijeta koji je razoran, protiv prirodan, neprirodan. Koji je zaklalo ritam paloga svijeta i palih duhova duhovna tame ako pratimo ritam crkve kroz cijelu godinu jer ritam posta i bogosluženja i smjene praznika mi ćemo biti potpuno nova biće mi se ovim svijetom više nećemo govoriti istim jezikom nećemo razumijeti ovaj svijet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 Nismo još ni iz vitlejema izašli, a evo, na dverima smo nebesa, brat, braći i sest. Nad dverima nebesog Jerusalima. Tek iz pećine izlazimo vitlejemske, a evo, gledamo nadnebesnu svjetlost. Evo, dijete, gledamo majku pored njega, Tek da postavimo pitanje, ko je otac, ako nije Josip? Tek sumnje počele da se javljaju, a evo crkva nas uvodi moćno, ali koga uvodi? One koji hvataju ritam, to je važno. Ko nije uvati ritam, ništa dologa neće doživjeti. Večno su uvodi u praznih bogojavljenja i ono dijete,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 Nikad čuli nisu očeve riječi. Pa pobogu, brate, kako možeš sebe nazivati hrišćaninom, pa nemaš minimum svijesti hrišćanske. Ne znaš koje su očeve riječi, ne znaš suštinu, pozadinu samih osnovnih principa i osnova naše vjere. Pa kako o vjeri mi možemo da govorimo, a pa po najmanje o pravoslavnoj vjeri?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 mukom. Teško izdržati mučninu od pet minuta u stomaku, a kamo li biti u vječnim mukama? Bez kraja. Bez kraja, braće i sest. Zato je prisustvo crkva. Mogućnost koju ne smijemo propustiti. A da ne bismo propustili, od nas se očekuje, kao od slobodnih ljudi, da je ispoštujemo bažnjom i prisustvom. Nemojmo samo da dogazimo, bio sam na liturgiji, bio sam na, na službu, bio sam u manastiju, bio sam na svetoj godi, bio sam u Jerusalijima prvi put, drugi put, treći put, deseti put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 regioni angela, svetitelja, svakodnevno se smenjuju praznici, praznici. On se zaglavi u Jerusalimu. On i Jerusalim. To je obman, to je prelice. Tu, danas, gde jesi, evo, Bogojavljenje. Šta Jerusalim, braći i sestri? Jerusalim jeste grad na zemlji, ali ni on početak. Nije u Jerusalimu Bog rodio, Jerusalim je grad na zemlji, Jerusalim je grad koji je Bog pohodio, krenuši iz vječnosti, a nadam dan javljenje javljenja nama se vječnost otkriva i nama se glas očev otkriva, daje, duh sveti ukazuje na njega, na njegovu Poglot na njegovo tijelo i na njegovo božanstvo, sinovstvo. Samo malo više pažnje. Crkva od nas ne traži ništa drugo, vraći se. Samo malo više pažnje. A sve ostalo ona ima spremno. Ona ima postavljeno ona ima da bi nama dala. Ajmo da se potrudimo, evo već ulazimo u zonu Bogojavljenja, iz Vitve evo nas već na Jordan, stigli brzo, brzo, brzo, zato je mnogo važno da pokupimo pažnju, svije, to što je rasijano, to što je tamo, to što je vamo, to što bi ovo, što bi ono, sveto sabrati, što neće da posuša,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 Saborno, lično se javlja da bi nas sabrao, ali svako malično, Bog se otkriva. I koji Bog? Sveta Trojica, Otac, Sini, Sveti Duh. Zato još jednom, na ovaj način i u ovom trenutku, liturgijskom, najbolje moguće, pozivamo na pažnju. A ostalo će nam se dodati, zna Otac naš,